Hej och varmt välkomna tillbaka till Tid för podd och detta 23 avsnitt och till lika högtidsspecial. Det är Tid för högtid och framtid. Det är ju jul och nyår och då passar vi på att diskutera högtider och traditioner kopplade till, till Bond. Och sen så kommer vi även att rikta blickarna framåt mot 2017 och våra förväntningar där. Jag heter Emil och med mig för att ringa in det nya året har jag vikarå. Ja, Otto. Och inte Sylvester, silvester men tillika Emanuel. <laughs> <laughs> <laughs> oh, han har han har på nyåren. Silvester och Ja. Smart. Ja, det blir kul med smart. vårt första specialavsnitt så här insprängt i filmvändan. Ja, mm. ja, det blir ju en liten äh, smygpremiär för det. Ja. Eh, och det blir väldigt kul. Ja. Faktiskt. Eh, och ja, vi kan ju ta det igen när, när, när vi har diskuterat klart filmerna så kommer vi att fortsätta göra, göra avsnitt Om andra saker än just filmerna eh, Så, för ni som, är, ni som inte visste det mm. eh, Så det blir starten på det, kan man väl säga Ja, det känns ju dumt alltså, att så... avsluta när vi precis har blivit varma i kläderna Ja, exakt eh, Nej men, eh, traditioner och högtider Vad, eh, Vart kan vi hitta det i bonfilmerna och i böckerna? Jag kan snacka lite böcker Det är ju inte mycket där Alltså det, är det, ju inte. Alltså det enda som Flemming har skrivit Det är ju Honor of Majesty's Secret Service Som utspelar sig Kring jul Och det är väl precis som i filmen När de är uppe på Pitt's Gloria Om jag inte minns fel mm. Och i övrigt så finns ju inte så mycket Nämnt av Fleming i I övriga högtider eller inte alls. Vad jag kan komma på i alla fall. Det där det faktiskt förekommer lite mer. Det är faktiskt i John Gardners eh, Win, Lose or Die från 1989. Då firar Bond faktiskt jul i Italien. Med den eh, huvudkvinnan i den berättelsen. Beatrice Daricci. Och där minns han också tillbaka till sin barndom. Och sin allra sista jul tillsammans med sina föräldrar. Då de var vid Lugano sjön. Som ligger på gränsen mellan Schweiz och Italien. Och då antyder då också Gardner att, det, att eh, föräldrarna förelyckades strax därefter. Eh, för att de förelyckades ju i... Det heter, är det Chamoni eller vad är det? Mm, det stämmer. det stämmer. Ja, Så att de är ju i, i de trakterna av fira jul. Eh, och det är väl det enda som jag, som jag i alla fall kan komma på från... Jag har försökt att tänka igenom hela bokserien och jag är inte mycket att hitta. Mm. Det är ju julen som dyker upp På två ställen då ja. Bond och Tracy gifter i på nyårsdagen Hon ja, det är ju Först ja, januari Det är året 63 Och det är ju dystopiskt alltså. Ja verkligen uh, Just det, det är sant I övrigt i bokerna så alltså, Jag tror i The Authorized Biography of James Bond Av John Pearson där Vill jag minnas att Bond Tänker tillbaka lite snabbt på sina någon jul i Tyskland tillsammans med sin far och sin mor. Men jag tror inte det är något mer än en, en mening bara i förbifarten. För även där så verkar det som att hans föräldrar dog någonstans runt jul eller nyår. Ja, precis. Så att det ja, det kommer ju inte från Flemming men det finns ändå någon sorts i, i den officiella serien senare. Mm. mm. Ja, det kommer ju in i filmen Maundre Secret Service. Det som är från boken. Och det är ju kanske den tydligaste, tydligaste högtids, högtidsfilmen. Kan man väl säga. Ganska överlägset. Ja, den är ju väldigt starkt knuten till jul. Vilket ju gör att för mig personligen, Det är ju den bondfilm jag ser varje jul. Så är det bara. Vilket gör att det är typ den enda bondfilmen jag fortfarande faktiskt ser varje år och har gjort det i väldigt många år det är samma för mig, jag brukar alltid se den antingen ett par dagar innan eller någonstans i mellandagarna mm. eh, och sen när vi ändå pratar om det så har jag ändå det är väl inte en julfilm så men jag får en, ändå lite av en julkänsla av For Your own, trots att den utspelar sig väldigt mycket kring hela havet eh, men det är ju mycket där i eh, ja, jag tappar namnet. Cortina Cortina så är det ju ja, det är alla på det är alla vintersporter som någonsin har förekommit i OS i filmen, när de dricker glowvin och där. Justen. Ja, det är det, ja. det är härligt. Ja. Det är sant. Eh, så den kan också vara lite musik att titta på kring jul. Mm. Rekommendation från moderator Grönholm <laughs> Ja exakt. Ja. Nu gör ni så här. Ja exakt. Ja nej jag brukar aldrig kolla på Honor of faktiskt på jul Det hade aldrig blivit någon tradition För att jag inte har tyckt om den så mycket Framtids för några år sedan eh, Tycker inte om den så mycket fortfarande Men mer <laughs> <laughs> men Vad jag har gjort i alla fall jag har, ju, jag har ju en annan film som jag alltid kollar varje jul Och det är första Die Hard filmen Men eh, någon Bondfilm där Som jag kollar varje jul Nej det har jag egentligen inte faktiskt eh, Ledsen nu göra är besvikna jag har ju nämnt det förbi men... Jag hade ju The Living Daylight som första adventsfilm ett eh, par år Det hade, hade, hade jag liksom dött ut lite Just eftersom att jag ja. såg den första på första advent Och samma med Thunderball som jag fick på julafton Som jag också associerar med jul Men annars så ja. är det väl Honor of Majesty Som jag brukar säga jag Brukar se den runt fjärde advent Ja, ja. Jag fick ju The Spire Love, men det var ju så den, blev min, eller, så den blev min favoritfilm Det var ju då jag började tycka att det var min favoritfilm egentligen När jag fick den på julafton Eller fick se den på julafton, för jag fick den egentligen inte Men vi var ju hos ett par kusiner och firade jul För kanske 15 år sedan Och då hade jag önskat mig The Spire Love i julklapp och så fick jag den inte och blev helt bestört. Och sen visade det sig att min kusin hade filmen. Så jag kollade på den tre gånger i rad på julafton. <laughs> eh, så att eh, den... Ja, jag vet inte. Den, den har fortfarande inte... Ja. Kollade du faktiskt på den tre gånger på själva julafton? Ja, spolade tillbaka och kollade tre gånger. Va, du, såhär, du, du firade inte jul med dina föräldrar. Du firade julen för tvn med Roger Moore. Ja, exakt. Ja, men det var typ så. Det var mer eller mindre så jag satt där. Jag var ju i rummet och så. Men det var så här, ja, jag ville se den. Den var jävligt bra kan jag säga. <laughs> <laughs> och det var ju så den blev min favoritfilm i tio år, eller mer, framöver. Det finns ju faktiskt eh, en till jul i filmerna, och det är ju Christmas in Turkey. Ja, ah, och, just det. Då har vi snart det. det vill vi heller slumma. Ja, den vill man inte kolla <laughs> någon gång under året ens. Det roliga är att alltså, ja, han säger ett år om Christmas only comes once a year. Och så är det så fyrverkerier i bakgrunden Vilket för mig blir så här disconnect nyår. Jag tror alltid att det är nyår Och ja, de pratar om millenniebuggen Och liksom Men ja. det är väl Jul eller? Ja, Clis eller Ar Han säger it's a premature form Of the millennium bird typ Ja det är sant eller. eller så är det nyår och han säger Christmas kommer en gång till liksom, på nyår Vad vet jag mm. Oklart Väldigt oklart Ja, för skulle han säga det på julafton skulle det vara konstigt för då är det ju jul. Då är det liksom en gång om året Om man ska vara helt tid Ja, men ja. Ja, ja. Vi ska inte gräva djupare i det här för då fastnar vi där. Det vill vi inte göra. Nej, det vill vi inte. Men, men om man säger så här, tycker ni att det är att bond och jul inte bara specifikt jul, men högtider överlag att det går ihop bra, att man kanske borde ha mera högtider och... Jag skulle önskat att jag hade det lite mer. Alltså, ska man vara... Mm. och man pratar om lite så här andra högtider så är det ju... Man kan ju liksom, om man vill på skoj, liksom koppla ihop octopussy med påsken liksom. För det är ägg. Um, <laughs> men det har ju inte ja. jag gjort. Men det vore ju roligt Nej. egentligen så här. Nu är, fan är det, det långfredag, då ska jag titta på octopussy. Det hade mm. egentligen varit väldigt mm. roligt att göra det. Vilket jag inte har gjort. Ja. Nej. För jag har det övrigt så har inte jag några... Liksom, jag är inte så mycket årtidskopplingar heller. Liksom. Nej. Visst, Doctor No och Thunderbolt känns ju sommar, men det är inte så att jag tittar på dem när det är missommar. <laughs> äh. Nej. Um, Nej, det är, ju, det, det är ju väldigt, jag vet inte, de är inte bondfilmer för mig, känns inte så bundna till någon speciell högtid förutom Under Magic-studier. De känns rätt fristående från ja, säsonger och högtider på ett bra sätt tycker jag. Jag vet inte om jag vill ha mer högtider i Bond. Eh, jag vet inte. Nej, men eh, håller med lite där. Det känns väl ändå lite som att Bond kanske stå, ska stå över lite där på ett sätt. Eh. Ja, man vill ju inte ha Bond fyra missommar, liksom, och dansa <laughs> med granen med Daniel Craig, liksom. <laughs> Båtjakt i skärgården under midsommar. Det hade ju varit häftigt. <laughs> ja, jag vet inte riktigt. Och <laughs> ut i skärgården och käka sill med Daniel Craig, liksom. <laughs> Det funkar inte riktigt. Ja, <laughs> oh. Och sitter där på en liten ö och har ett ja. samtal över en varsin väster liksom. Alla på sig med ja, och snapsar och Trade blir ledsen fram kvällen. Ja, nej, det är, det är, jag vet inte. Jag, vill, jag, jag vet inte riktigt. Det finns ingen riktig högtid som jag tycker skulle passa med bond. Nej, men om man, om man ser så här: alltså det här med lokala traditioner, det dyker faktiskt upp i bondfilmen. Alltså, Day of the Dead är ju en jättestor högtid i Mexiko, och det använder de ju Specter. Ja. Och visst det är det för mig, för i sverige så betyder ju inte den högtid någonting. Men det är ändå en, högtid, en lokal högtid som de har tagit ja. in. Alltså på så sätt så kan det ju funka bra också. Det här med Giancanoon i Thunderball. Karnevalen eh. i Rio liksom. Ja, det är ju ändå högtider för dem. Det är väl liksom, jag vet inte. Det är väl ja. röda dagar för dem då de festar liksom. Ja, det känns som. Är det inte det så tar de en, en röd dag i alla fall. Tar de en ja. ja. exakt. Då tar de en hel 24 timmars Ja, nej, men det, är nog, eh, det är nog sant. Ja, och eh, hästkapplöpningen som vi pratade om förra gången eh, i Quantum of eh, ja, Det är okay. väl också någon sorts högtid i just bara den stan? Eller? Jag, jag vet att när jag var i Italien med mitt ex så var det just i den lilla byn där de har lägenhet. Så hade de en palio med olika ja. stadsdelar som, då fick jag lite gåshud. När de sa, ah, ska ni hänga med och kolla på Paljon? Hela staden är där, det var typ invånare. Då var det så här, en del av staden mot en annan del av staden. Och de sprang med båtar på ryggen och grejer så att mm -hmm. ekor och grejer. Och skulle hinna Oj. först och det var värsta racet och grejer. Så det var, ja, det var galet häftigt faktiskt. Det var ingen skottlossning eller någonting sånt. Men... Fast det är ju ingen högtid så. Nej, det är väl jag mer ett jag. event. För då är ju liksom va Vasaloppet också en högtid. Och det tycker jag det är att det lite. Bond och Vasaloppet. <laughs> ja, exakt. Nej, men det var en häftig upplevelse måste jag säga bara inte inte jag själv upplevde så men hela den veckan var typ paliovecka där nere. Ja. Så det var häftigt som satan. Men Day of the Dead i Mexiko, det är väl ändå en högtid. Det är ju deras mm. typ alla helgon. Ja, det, jag. Ja, det kan, jag, det kan jag absolut ja, ja. det tror jag absolut att. Det så att sådana lokala traditioner, det är ju det ger ju en lokal touch i bondfilmen som vi ändå pratar om att det är väldigt trevligt när bondfilmer känns som att de är på plats och det är, mm. liksom, ja. man får insupa deras kultur. Det är ja, sånt, mer sånt eh, verkligen. Nej, det är väl just högtider i Sverige som... Det finns ju andra högtider om man säger så, om man vidgar sina vyer. Det, det är inte liksom jul och midsommar och, och påsk, liksom. Nej, jag vill ju inte att Bond ska sitta vid Thanksgiving-bordet med skurken. Köra en kräftskiva eller någonting. <laughs> ja, det kanske hade funkat. Om man sitter och suger <laughs> ja. på varsin sin i. <laughs> ja, exakt. Åh, <laughs> oh, herregud alltså. Köra nubbeviser och grejer. Har vi några m, högtidsreferenser i uh, musiken? Eh, ja det är väl från Honor Majesties egentligen eh, Som är eh, Det finns ju en låt som är Do you know how Christmas trees are grown eh, så att, Och den kommer vi att använda här i slutet också Av avsnittet eh, som, som jag inte tycker är så bra Men den har ju julkänsla definitivt Skriven av Barry Dora såklart och jag lyssnar alltid på den i alla fall någon gång varje jul Bara för att ja, <laughs> för att det är bond och ja. det är jul liksom mm. Jag hade nog lyssnat på den om den hade varit bättre. <laughs> ja, den är ju som sagt var inte så bra. Nej, den är ju inte bra. Men jag håller med. Man, jag vet inte, man får väl köra en, tvinga sig till den och lyssna på den någon gång på jul. Men det är ingen låt man vill slå på. Nej, nej. Sen har vi ju... Jag vet inte, det är inte så mycket andra högtider egentligen. Det är lite bröllopsmusik här och där. Och, ja, det är väl ingen högtid så. Men nej, det, är, det är inte så mycket i musiken heller faktiskt. Bond har ju liksom... Så där stora, högtider har aldrig varit en stor del av Bond om man säger så. Nej. Det är liksom, det är där men det är, det är inte den huvudsakliga delen i, i någon film egentligen. Ja. ja, men det är väl lite det där med Bond och hans värld och elegansen och så Det känns som att det gör sig väldigt bra till jul och nyår. Just det som, de kan leva typ samma stilistiska värld och så där, Men annars är ju Bond väldigt tidslöst. Oavsett om du lever på 60-talet eller 2000-talet så är det ju ändå alltid relevant. Och samma gäller det med högtider som för mig personligen så känner jag att bond är väldigt kopplat till julen Jag känner att bondnerven går gång lite extra i december men, men alltså annars så tycker jag att det borde kanske vara lite mer traditioner Eller högtider i bond Men det behöver inte ja. vara övertydligt för det Nej, jag kan nog tycka att nyår är väl den högtid som jag egentligen Ja, om jag ska säga alla högtider som jag känner till i alla fall med reservation för de, de som är okända för mig Nyår är väl den som är mest bondig Om man ska säga så Då det känns som det är mest klassiskt och, och stilistiskt rätt Jämfört med bond Hur han ska vara i mina ögon Det känns ju mer som att jag kan se honom Med ett champagneglas Kolla på fyrverkerier Än dansa små grodorna liksom. Så det, är ju, det, nej men det, det finns ju liksom en stor skillnad I nyår och midsommarafton Eller ja, vilken Eller vad ni nu vill hitta på Så, är det ju, så finns det ju liksom stora skillnader i det så att ja, tycker det... Jag, det finns ju skillnad på högtid och högtid. Ja, egentligen nyår känns som att det kän om man tänker känns som att ja, men Bond har varit på nyår, men det har ju inte varit. Det, det, det känns precis som du säger. Det, Bond passar ju på nyår för då är man ju ändå festklädd och dricker champagne. Och liksom. Ja, då kommer bondnerven igång för mig kan jag säga. Mm. Det finns faktiskt en till film som för mig är lite knippad till förknippad med jul och nyår. Men det blir egentligen lite bakvänt för anledningen till att jag tycker att den är förknippad med det därför att Kring jul och nyår så går det alltid så otroligt mycket film på tv. Det är liksom SVT, TV4, alla, film, alltså alla, alla kanaler kör ju stort sett film dygnet runt. Ja. Och en riktig, riktig tv-film för mig, det är ju Skyfall. Mm. Eh, som vi ska podda om nästa gång. Den är väldigt mycket TV4 för mig. Ja. Och därför har ja. det blivit att Jensen har ja. förknippat den med, liksom, men den går sju gånger i mellan dagarna, liksom. Då, ja, Jag har fått den kopplingen av TV4. Ja. ja, de kör ju mycket. Jag vet att de har, de har följt oss i podden lite grann, för Quantum of Solis gick ju här för några veckor sedan. På TV4-film, mm. två gånger i veckan Eller vad det var, jag vet ja. att du Emanuel blev helt Lyrisk över tablåkillens <laughs> den veckan varvade var. de om Skyfall och Chromosoles varannan kväll faktiskt Och lite Casino Real också tror jag De började med den tror jag ja typ ja. Kväll. En sak förresten som jag kom på nu Som, som eh, eh, vår ljudkille Anton Lothander upplyste mig om var, Första banan på Nightfire är de ju Faktiskt på ett chateau i Alperna Där de firar nyår eh, På spelet Nightfire så mm. det är ju det är ju Bond också. Man ja ja ett, ett, ett annat, mm. me, annat medium. Ja. Och det ska vi väl ha ett specialavsnitt om också sen lite senare spela. Men Agent Under Fire är den som börjar med att det är nyår i typ Paris och så sitter Bond på en helg. Är, är det är Fire också? han ska jaga efter vad heter hon? Dominik. Äh, heter hon Just det. tror jag, Just ja, heter hon. Ehm, och så slutar de med att äm... de dricker champagne och språlar. Så får jag i bakgrunden. Just det. Ja. Ja, väldigt bra spel för det. Ja, verkligen. Mm. Så att det är lite bra nyår. referens. Ja, faktiskt. Tack Anton. Mm. Ja. 2016 är ju slut, men det kommer ju ett nytt år som tur är. 2017. Mm. Så jag tänkte att vi kan ju snacka lite om vad vi förväntar oss av, av bondvärlden, eller vad man ska säga, under 2017. Vi vet ju redan att det kommer ju lite, lite grejer på i tryckt form. Bland annat en ny serietidning och en bok. Just det. Nu vaknar jag till liv. Bok, då vaknar Rickard. Just det, ja, men det, kommer ju, det är väl första eller andra veckan i januari redan så släpps ju en, den första spin-off-serietidningen som um, följer Felix Leiter. Som jag har slängt in en uh, prenumeration på så det är väl spänd på att se vad de kan göra med det. Um, för där kan man ju... Det känns ju som att man vill ha lite bondkänsla fast det behöver ju inte riktigt vara på samma sätt. Så det kanske man kan ha lite friare tyglar. Eh, så det. Det blir kul. Eh, följa lite mer Felix Lighter. Det har man ju aldrig fått göra eh, på något sätt. Eh, och boken ja, vad heter den? Den heter Red Nemesis, om man minns rätt. Och det är ju Young Bond nummer 9. Nej, jo. 56789, jo. Och den... Du Kan räkna? Ja, precis. <laughs> Varsågod. Det, det tog bara 30 år. <laughs> ja, exakt. Vad kommer efter 8? Det är 9 just. Ja. Um, det är Steve Coles sista bok i hans serie om Young Bond. Vi mm. um, får se vad som händer. Den kommer väl i maj någon gång, om jag inte minns fel. Uh, så det är ju, det är ju kul för, för mig i alla fall. Som <laughs> ja. faktiskt. Um, Köper och läser de där förbannade böckerna. <laughs> ja. Men sen får du ju det är inte för 2018 som vi får nästa ja, vad ska man säga, vuxna Bond-bok. Så det är väl det. Sen får vi se vad som händer med det, den vanliga serietidningen James Bond. Den har ju publicerats nu i ett nummer i månaden sedan förra hösten. Får vi se hur det går för den om den överlever ett år till. Det är Verkar, verkar ju sälja hyfsat bra i alla fall så att, uh... Uppdatera oss lite Rickard, med vad du Med vad du tycker ja. Vad du tror om det Med tanke på att du är den enda som har läst ja, allt som har ja, givits ut just, just det, och jag är faktiskt inte pratat om det kommer jag på den eh, Nej men det finns ju började ju Förra hösten med en Storyline eh, Som nu är inne på sin andra berättelse Den första heter Varger Och den andra heter Eidolon Och det är skräp <laughs> det är verkligen alltså det är tråkigt men det är fan det, bland det värsta jag har varit med om i Bondväg. Och då räknar jag med filmer, jag räknar med böcker, jag räknar med allt möjligt. Jag har ju bara sett några strippar från det där men det ser ju verkligen bedrövligt ut. Ja alltså värst som den jag läste av det, det var bland det sämsta jag har varit med om i Bondväg överhuvudtaget. Jag blev uppriktigt sagt adina jag läste det För det var, de missade poängen totalt med Bond. Ja de skjuter ju det, det är inte bara att de skjuter lite snett och stolpa ut, <laughs> ut, stolpa ut utan liksom, det är ju det är självmål från halva plan. Liksom. Det är <laughs> ju riktigt. Så min entusiasm för bond väg har ju tyvärr dämpats efter att jag läste det. Mm, jag förstår det. Jag är dock ganska taggad på eh, nya serien med Felix Leiter. Ja, den är jag suglig på. Ja, det är just det. Där. Då kan de då kan de få ha lite fria tyglar. Då kan de ju behöver de inte följa bond på det sättet. Eh, men däremot så har de ju nu Eh, parallellt med den här första storylinen som de kör som är, de är inne på andra berättelsen, Eidolon, men det är samma författare och eh, vad säger man, ritare eh, så har de liksom publicerat en ny storyline som går parallell som med en annan, med an, annat team, och den är betydligt bättre faktiskt, det är, inte, det är inte sådär att jag springer runt och hurrar i lägenheten när jag läser den, men det är i alla fall <gård> bondkänsla. Lite lätt där. Den är den är bättre, den är inte Hammerhead. Um, så att uh, jag kan väl kan säga så här. Alltså om ni funderar på att köpa Varger finns ju i samlad utgåva nu. Idolon kommer som samlad utgåva i vår tror jag. Um, Spara era pengar tills det kommer samlad utgåvan på Hammerhead. Den, uh, den tror jag att de flesta bondfansen har får mer ut av. Fantastiskt. Mm. mm. Och vad kan vi förvänta oss från, från filmvärlden? Ja, alltså där, där är det ju så att Craig har nu följt upptagen med Othello just nu i New York Som Barbara Broccoli och Michael Wilson producerar Den slutar gå den 7 januari, så det är rätt snart Så då kan vi väl kanske vänta oss att vi får någonting Kanske, då de är lediga för första gången på Sen i eh, Vad vi kan förvänta oss föra det är ju oklart med tanke på att så vitt vi vet så är distributionsdelen med MGM inte klar. Men jag tror det är det de väntar på egentligen. Och kommer den dealen på plats så tror jag han kommer att sätta igång rätt snart. Nu vet vi dock om att Trade kommer att spela in sin tv-serie för Showtime. Baserad på boken Purity under våren. Så han är ju troligtvis upptagen fram till sommar. Men tidigast runt 7 januari kanske vi förar någonting om Bond 25. För nu minns jag inte vem det var som sa det men det var någon Om det var Ray Fines, Kanske Naomi Harris är lite osäker Som sa att Craig kommer inte säga någonting Förrän Sotello är klart Så det är väl det I övrigt i bondvärlden I filmserievärld Så har vi, vet vi om att Christoph Waltz Han är surgen på att komma tillbaka om Craig kommer tillbaka eh, Och samma gäller ju Ray Fines och Ben Wish Och Naomi Harris de har kontrakt för en film till det hänger väl på På MGM nu egentligen ja, så jag, jag har väldigt låga förväntningar På 2017 när det kommer till nyheter Så jag Jag är nöjd bara att vi har fått veta Om Daniel Craig kommer tillbaka eller inte mm. När vi När vi summerar 2017 Jag har jättelåga förväntningar Ja jag, jag har nog Ligger nog någonstans Där lite över Emil kanske Jag brukar alltid tendera att vara lite mer Jag vet inte Förväntansfull Både på det positiva och det negativa Men eh, jag tycker det är, Jag vet inte, jag ser, jag ser fram emot i alla fall 2017, för då, det kommer ju definitivt hända Någonting i alla fall Ja det är ju inte helt orimligt att De kan rulla igång inspelningen Säg januari 2018 Och att de kan vara färdiga med en film Till oktober, november 2018 Men eh, som det ser ut just nu Så tror jag inte vi Får höra någonting under, under det närmaste halvåret I alla fall, det är väldigt svårt att tro Nej det det är ju där lite som, som man hoppas på, att i höst så, så kommer lite mer nyheter och eh, in, att, de, att de säger att de siktar på att eh, dra igång inspelningen i början på 2018 och släppa till sent 20, 2018. Mm. Det är där man hoppas på, men ja, jag, jag vet inte. det senaste tiden här har, har dragit ner mina förväntningar lite. Ja, det tycker... har ju varit väldigt händelsefattigt 2016, ja. tycker jag i alla fall det är jävla MGM alltså. Ja, Men det är ju alltid så efter, efter varje... Efter varje år av en bond så brukar det alltid vara ett sånt... Vad ska man säga? Mellanår på ett sätt. Att det inte händer så mycket. Så kände jag 2012 och så kände jag definitivt 2009. Eller 2013 men jag kände jag så. Och 2009 kände jag ofantligt mycket tomhet liksom. Känns det känns så att det har varit ovanligt tyst från de officiella källorna. Det är väl det man... Det brukar alla, alltså någon gång under året efter... Så brukar det vara en officiell liksom, mm. grej som säger att ja, men vi, vi jobbar på, fast man får veta någonting. Det har varit otroligt tyst, nu är det bara, bara varit rykten i ett år i sträck. Mm. sa ju faktiskt sommaren 2009 att de höll på med Bond nummer 23. 2013 då visste vi om att John Logan höll på med manuset. Så ja. det är väldigt... Jo i för sig. Ja. Det ryktas ju dock Faktiskt. om att de har någon typ av kontor på Pinewood Att de håller på med någonting där Men det är bara Väldigt lösa rykten Ja, och det, så det, ja, det känns som att det bästa Nu, nu det är bara liksom Det bara att sitta stilla i båten och vänta Det är, mm. Man kan inte bli upprörd för att man inte får nyheter heller Det är bara det, Filmen kommer, den kommer en film Det, vet, det är det. det enda vi vet Ja, ja, och det, är liksom, det kommer vara skithärligt när den kommer. Så att, ja. Och det känns ju som att när de väl sätter igång, för det är ju inga, det är ju inga amatörer vi har att göra med. Liksom, utan när de väl sätter igång så är det ju då är det ju liksom ett väl maskineri som bara trummar igång. Och då går det ju liksom, vill de få ut en film i slutet av 2018 så kan de ju definitivt lyckas med det. Och få ut en väldigt bra film då också. Det är, ju, det är inga, det har jag inga tvivel om. Sen om de gör det, det är ju det jag har tvivel om egentligen. Ja, men det mest roliga är ju att någon sitter och filar på ett manus just nu. Det, det så har det alltid varit att de, de sätter igång, de ber ju någon att göra det ganska direkt efter det är ju för jag menar det är inte, bara för att Broccoli och Willson vill göra något annat ett halvår och tänka på annat så kan de forskare säga till professor Wade Wade det er och skrivit manus och kom tillbaka om ett halvår eh, typ. eh, så behöver inte de tänka på det men manuset, det är inte säkert någon som sitter och finular Ja, jag tror definitivt de håller på med det det som oroar mig mest kanske just nu det är att bara för några det är väl två, en, två månader sedan Så sa Gary Barber Chefen för MGM att de håller på att jobba på Bond 25 Att det är in development Som han sa Problemet är att Så De har ju ingenting att komma med just nu för förrän som släpper Spider-man I sommar blir det väl Och, Så de kan ju inte liksom lägga, lägga Krut på Bond Och Warner Brothers som sägs ha varit intresserade av MGM De får ju inte heller köpa någonting just nu De har blivit uppköpta Och MGM har inte möjlighet att finansiera en bondfilm Helt och hållet själv. Så att. Eh, ja Det är de jävla MGM det hänger på. Om jag får säga så. Det är det vi väntar på. MGM. Men definitivt. Jag tror någon jobbar på det. Men så vad som kommer under 2017. Det kan vi egentligen bara spekulera i. Mm. För ja. att komma tillbaka på det. Men verkligen på filmfronten så är det ju. Mer än 2016 i alla fall hoppas jag på. Det är allt. Ja. <laughs> Men det kommer serietidningar och böcker. Och eh, det är vi taggade på ändå. Det, för mig blir det ett sätt att få lite ny, nya bondgrejer grejer inpumpade i venerna under tiden. Ja. <laughs> för det blir ju så, oavsett om jag sitter och påstår att ja, men bond bondlitteratur är det, är det jag gillar mest. Alltså så finns det ju ingenting som går upp mot en ny Bond-film på bio. Det är ju... Det är ju större än studenten Det är större än Jag vet inte, 18 år är större. Fan, Kör, kortslängd i väggen, ge mig en ny bondfilm ja, Men det är ju också Vad heter det Nästa år så är det ju vad heter det äh, Jubileum för några filmer också You only live twice The spy who loved me uh, The living daylights uh, ja, From Russia with love är det väl ja. Som kom 53. Ja. Bond-serien fyller 55 mm. år på bio Ja, exakt ja. Så det är, ju, det är vad vi kan se fram emot egentligen fyra ett par filmer och en bok Det är alltid något ja. Ja. Jag ska i alla fall gotta mig i Garner och Bensons böcker under 2017 Det ser jag fram emot ja. Det ska faktiskt jag med göra Börja ta tag lite i det andra Så det ska också bli grymt ja. Fram till dess så får ni väl ha ett gott nytt år får man väl säga Ja, ja. god fortsättning Ja, och god fortsättning. Hoppas att ni har gillat det här specialavsnittet av Tid för podd. Mm, ja. Ganska kort, men naggande gott. Ja. ja, faktiskt. Nästa gång vi hörs så är vi tillbaka på eh, med ett vanligt avsnitt. Ja. Och då ska vi käka syanid och röra upp barnomsminnen. Så stort <laughs> Ja. Så vi hörs då, men först ska ni föra på lite av... Eh, Do you know how Christmas trees are grown? Mm. Som, som vikarierande Outro-musik då. Så mm. vi hörs igen eh, nästa gång. Så får ni så bra. Gott nytt 2017. God fortsättning. Gott nytt på er allihopa. Do you know how Christmas trees are grown? They need sunshine. Sunshine can't grow Christmas trees alone. They need a rain drop. Raindrops can't grow Christmas trees. Here's the reason why: in the winter, rain will freeze and the trees will die.